گران مختار مولید ان کو د مولانا کاری شپر اولا سیف دا در سکر آن دا اکیس نمبر کیسٹھ چی بمکام تو تالا بینک سر جمعات کے پا دو او دین ست دو در گیارہ د شعر ہے دا دی دا ملائی دو پتہ سنت کیسٹھ ایڈن سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدہ مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید دی موبائل نمبر 03515710124 مما دا غمالی کلیماتنا غنیمتم غنیمت چې تاسو کوم حلال حاصل کده کافرونه حلال اندر واکړې شی طیب المذیدار وتق اللہ الله نو یری گئی ان الله رسول رحیم لا شک الله بهونکو مهربان دی او فدیه واپس دا نبادی کسان وې ایرد ما خو ایرادی مان تر ورکه جرمانہ ورکه دا قالو دی اوس ورکه جرمانہ اگه تا ایمان راوندو نه الله بدل اډي کی درد کیږي بیا کواری اوسړې وای چې به ما ایمان راوړې دي نو دا قانون بختم شی. نا ورک را قانون به ختم شي نه جرمانې اوس ورکا اجري ورکرا او ایمان راوندو نه الله بدل اډي درد کیږي يا اي او د الله پیغمبرا هون او اياله من اجاتا في ايديكم استاس وقبزه او حاصلو کی دي من الاسراج قيدي عندي يعلم الله کچري پېچدي الله في قلوبكم استاس فضل کی خير ایمان ا را د ایمان ی اتیکوب در بهې تااسستا خیررن غه منما دغه جررمو ک دی نه او خضا چېواغتتی شو په بدر کې من کوم ستااسونه یاثر لکوم الله به در نا نه کي دا اوسور کې قانون بهماتو ې خبره پوېږي الله ببدله ډیر در کې والله غفور حيم الله ب ک بیاره باې و ريددو ک چریدي غواړي خیان تکه دوکسستا نو میا ری گا قولے فقد خان اللہ یقنندہی دوکہ کرید اللہ صرف من قبل و محکی فاہم کنا منہم اللہ قدرت منتونکے نپدی والله علیم الحکیم الله پویاو حکمت والا ذات تے ترغیب ورکی چاہتا حجرت و جہاد تا ان اللہ ذین آمنو یقنندہ خلق ایمان رالو و آج روح حجرت کو و جہادو جہادیو کو بیاموالی ام پخبلو مالونو و انفس ام پخبلو بدنونو فی سب او چې د موواجرو تی ځای ورکه سرو یم داې او کو سره اولایکه بعضدو هم دا خلک ز د دانایا او بعض دوستستان د زنودي واللهنه عملو او خللب چېمان را وړی په ولم کې ولام یو حجررو حجراتتي نر کړيمال کوم تااس لره مییر لاې ه د دوستای د غناشيسه شي حتی ی حجرو ترې پورې چاي حجرتو کي ستان سولوکم کای سر کافران زیتییکئ. او ستاسوونه طلب د امدادو کې فتیې پهین کې پهکو نولاظیم د پ تاسواند سره امداد کول مسلمان سره کاروتتن کې طب داد کائ او ک کا کم کافریر سره تا لوس کئ د ز ته په بان کې بجنګ او هغهې حمله کوئ نه بیا الله ال <سؤال> کامل مګ داد ب کوئ پهه خلکو با کوم چې پیان تاسو ک مننالو بانا پهم دا پم کایر کې میساپ لځ چې جب کوو والله ب معطبللوونه بسوي الله پغې چې تاسو کولی دون کې دی والله هغه خلک چې کافر دی بعض هم سرې او بعض دا خو دوستستا او مګري د زنو دي الله تفلووه تاسو دا کوي د د کافر په وطن کې دی یا په خپل وطن کې اته د امداد د موبین نه کوي تاکول شیبدان امداد تاسو فتنه امتحان او ازمیه فل ارض پرمکه کوي وفساد کبیر او روانه لوی که مسلمان د مسلمان امداد نه کوي ان بیا کوه کافر زوروري مسلمان به یو یو ټکایلو والذین آمنوا هغه خلک چې ایمان دراوډه واجرو هجرات وکوا واجادو jihad کوي په سبيل الله په لار الله کې والذین خلق او او چسائی ورک محاجرین لما دینکی ونسورو امداد اوکد دی قلائی که او انسوار هم المؤمنون هم دی مؤمنانی حقا پر اختیار لهم مافرت دید ربخندا ورزق کریمو او خرابت عزت تش جنت تے والذین آمنو آغا خلق چی امان را ری دی منبادو دید رستو واجرو حجرتو کی وجاہ دو جیاد ما محکمتا با کون تاسو پاولای کا دغه خلک د ارستنې و بلال مجاهدین بالکل تاسو نه دي ترقيامه د پوری الګن جمیرات خبره اول الارحامه خاندل د خپل ولای بادو سنیدتاینا اولاد هر لای د پمیرات کې به باد اند سلو فی کتاب الله دا الله په قانون کې چې سورې نه ساده الګن میراث پیسې علي او سپسې دي پناسب دي اواکه په موخاته او پروراله په هجرتو ان الله بكل شيء عليم يقيننا الله بارش الصواده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِلَّا كَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّيمُ لَسَمْتَرَى سُورَةُ الطَّوْبَةِ تَا سُورَةِ الطَّوْبِي تَرْتِيب نَهَمْ لَمْ بَرْ سُورَةِ رُسْتُ دَا سورة او ایک سو تیرہ نمبر سورت پلوزول کی رسطود سورت المائدینہ سورت الطوبہ پلوزول پترتیب کی نہم نمبر سورت رسطود سورت الانفالنہ سورت الطوبہ پلوزول کی ایک سو تیرہ نمبر یا اصل دیار لسمنا بر صورت تی رستو دی صورت المائی دینا دی مناسبت تمخ کی صورت سرع صورت الفال کی اللہوی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویكون الدین کلہو للہ ذې صورت کې الله مو بنالو تا چیزي ور کوي په کې تالف په الله او هغه خلک ذکر کوي چې هغه یې سراب مو بنال چنګيږي مشرکين کتاب او ملافقين له سوره جنگ که اون دا مومنانو ده ده دیو قسم و خلق و یو مشرکین دی یو اهل کتاب دی ایو منافقین دی ده سورت مختصر خلاصات سورت پسالو رو حصو کې تقسیم دي دړوبړی آیات تر 28 نمبر آیات تا پوري مشرکان او حالت ذکر کړي لهونځ نمبر آیات تر 37 نمبر آیات تا پوري د اهلی کتابو حالت ذکر کړي نا 38 نمبر آیات نا ترنا نمبر آیات دا پورے دا منافقان او حالات ذکر کای 100 نمبر آیات نا لسورت تر اخرہ پورے الله دا مومنان او حالات ذکر کای نا سلور قسم خلق الله او سورت توبه کې ذکر کړل دي یو مشرکین یو اہلی کتاب او درہم منافقین او سنور سنورم قسم مومنان صورت کے اللہ اعلان گئی نجدائی ناغا خلقونا چیاغا اخپلوز ماد کرو اللہ مومنانو تاوئی غیسر اوسو جنگی گئی دا صورت لو مولا گرن او صورت صورت ذکر کریخ پل لو مولا دو دی یو صورت براعت او دیم صورت توبا یو صورت براعت نم بے دویم نم بے سورة توبہ دے دسورت پہ ابتدا کے بسم اللہ ندلی نا کلشی ناغی وجوہ بسم اللہ رازی نا امن و امان دا پارا چسو بسم اللہ اوئی اگئی تا امن و امانی او دا صورت الله تعالی کله ده دا عمل پروتاکول د پارا دغه دې صورت په ابتداء کې زکه بسم الله ند علي کلي دويبواج دادا چې دې دو صورتو لو کې د صحابه کرامو اختلاف ته ځله صحابه کرامو اي چې د انفال او د توبه یو بل سرہ مشابہت تے یو زیوالے دے یو شانوالے دے پا مزامینو کی سورہ انفال کې امو دا قتال خبرانا او پا دے سورت کی آغا خلق ذکر کئی چی آغای سره قتال او جنگ پکار دے چونکی یو بل سرہ پا مزامینو کی یو شان تھی دی چې معلومی دا یو سورت تے دغه صورت په بیا بسم الله دي आवाज صحابه کرام وای چې نا سورہ الانفال ځان له صورت او سورہ توبه ځان له صورت ته د بیا هو بسم الله خپل ک په پکارو لو مو فسلې وای هر کله دروازه یې شوې نو یې رایتا چه ده غیر آئیدانا چه ده دوالا زن لسورتو لنری بلکه ده دوالا یو سورت تے ده آغا صحابا و رائت تے اشاراو کلا پا دے چه پا بسم اللہ پا کلا او کم صحابه کرام چې وئی چې ده دوه سورتو لنری الفال زن لن او توبه سان لا د دواړو په انس کې خالی ځای پر خودو چې ده هغه رایته معلومږي سوره توبه د لستو دوه طریقې یو طریقه دا ده چې سوره انفال ختم کی او سب توبه وای شو روانه د هغه حالت کې بیا سوره توبه تا بسم الله نو او دیمه طریقه دادا چې سوره الفال خلاص کې لك صد چې من پرون خلاص کو او نن شروع کو نو بیا سوره توبه بسم الله واه چې كلا فصل راشي د اقرات په بیاس کې سوره الفال خلاص کې ابس کې ابل وق بیا سوره توبه شروع کاه اعوذ باللہ باورتہم وائے او بسم الله باورتہم وائے نئے طریقہ اگر نا انفال خلاص کی اطلاوت بس کائنا اور پسی سورہ توبہ شو روکائے پا دغا حالت کی ببیا سورہ توبیتا بسم الله نوائے براعتن دا سورات اعلان دا جدا اذا اعلان د جدا والد شهادت طرف نه من الله د طرف د الله نه ورسول یو د طرف د پیغمبر د الله نه او جدا ولی اعلان چاته دي ال الذين خلقتا عهدتم كتاب سو سره لوس کړه د ابوبلادو اغه سوکتی بدل مشرکین چا شرکول ک خلق ته او اي ورتا فصیح تا سوگر زای مضی اقلیف الارض پدیس مکہ کې 40 سلور بیاشت سلور میاشتو د مفسری له کومه سلور میاشتي له شوال بیاشوا الاهبا حجری وا له هجرت لهب کاله له دا شوال د بیاشت نه له ورکو اختر بیاش ذل قائدہ ده خلیف بیاش ذل حجا ده حج بیاش ابو حرب دي کی ګرځي پزمکه کی تاسو تا مسلمانان اس نه وي والو پویشي ان لا کو بیاقل التاسو اي بو شرکادو غير موجیز الله ليه عاجز قول کی الله لرا او پدئ پویشي وان الله يخذل الكافرين يقينا الله رسواكول كه د کافرانو دي وا او اعلان دي بلا الله د الله ل طرفنا ورسوله او اعلان دي د طرف د پیغمبر د الله دا چاہتا ال الناس ته لو کافرانو تا يوم الحج الاكبر پرواز دا حج غاٹ حاج اكبر لوي حاج اغا حاج دي او حاج اصغر ولوك حاج اغا عمرانا ده حاج اكبر روز لیکي دو قولولا دي يو ده عرفات ده عرفي روز دا ده زو الحاجين نهام حاج اكبر ذكوه جي پا ده ده حاج لو رکن کولشی چی اغاو دری دل پا حرفات تی نهام زو الحجبان دی دیم دی یوم یوم الحجی الاکبرنا روز دا اختردا لسم زو الحجا زکر پا اغیبان حج بل رکن کیگی توافی زیارت ورتوی نو دیتا حج اکبر وی حج په دوا قسمه یاوغت حجده چې اعظم لاکب حجده آیا د هغه په مقابلہ کې حج اصغر دی ورکه چې هغه تا عبره وای په عوض خلق کې او په حکومت کې همدا مشهورای کب حج د هغه عرفات د جومی پر ازراشی هغه تا خلق حج اکبر وای لا لا هر حج, دا حج اکبر هر حج دا حج اکبر دی ار حج دا حج اکبر دی لاخبارولو والا رسالو والا رسالو دا خبره مشوره کړی دا چې جوبا پر از عرفات راشي دغه ته خلق حج اکبر وي نه نه هر حج حج اکبر دی دا جوړ دا خبره ده جب پیغمبر علیہ السلام کا حج وہ حجۃ الوداع آغا اتفاقا لا اللہ طرفنا دہاگے عرفات دے جوبی پرزہ نصاب پکشتے خدائے دے وچ اگے حج اکبر ہوئی حج اکبر حج دے واذان الاعلان دے من الله دے اللہ طرفنا وَرَسُولِ او اعلان دې د طرف د رسول دا پیغم دا رسول الله لنا الى الناس تولخلقتا كافرانوتا يوم الحج الاكبر اعلان پرواز د حج غټ اعلان کړ دې ان الله بري او يقال الا جداد بلل مشريكي لا د مشرکان ولا ورسوله او دا اللہ پیغمبر جودا دے د مشرکانو نا ترغیب ور کئی توبی تا پیغمبرن اسلام صحابه کرامو لیگو اول تے اعلانو کن فا انتو بوتم کتاسو توباو باس لے مشرکانو دا کفر شرکنا فا هو خیر لکم دا توباو را دا تاسو لرا و انتو اللہ ایتم او کتاسو گرزی دای لتوبی استو نا کفر کلا کیای فعلمو ان انکم یقین التاسو غیر موجز اللہ نیئی عاجز کون کی اللہ لرا و بشیر اللذین کفرو خبر کا خلق لرا چه کافران دی فس خبر کا بے عذاب العلیم فعذاب درنا اکسر نو دا ٹولو خلقو تا اعلان دے نا براعتو نا نا کب مشرکی چه پخپلو سٹین دی دا ایوا خپل بیا پره کوي الا اللذیدا بګره غ خلق عهدت اتاس ور سر لوس کړي دې بن المشرکین د مشرکانو دا هم لامیان قصوک او بیا دا غ مشرکان کبل کئ تاسو ته شیئا کې خپل لوستګ دي ظاهرو او ابدال کئ دا غ مشرکان علی کو کې احداً دهسيو كافر فقط اموتا سپوغا كي الائهم دغا كافروا تا عهدهم لوز داغاي الامدتهم تراغ لیتين دايكوري سپور جده لوز نیتانا اغي تهورسا وي اجي جامات کنه اعلان ورتاو الله يحب المتقين يقناً الله ملا ساتي اغا خلق سرا جزان ساتي ده لوز ما تولو لاه دا زه قران بیان دي څوک چې د لوز ماتول لزال ساتیا خلق دما خوافه کافر ضرب خپل لوز پورا کای فایذن سلاخل اشهور القرضو کلاچ ووزی هغه بیاشته ازاتمال دې رجب بیاشته د ځان لدا لږه ریشي چې لوبه تاریخي او بیا درې بیاشته پر له ذو القعداء ذو الحجاء و محرمو نو جدا بیاشتی اوزی فاقتلو المشرکین وجلی مشرکانو لرا حیث وجدتمو کمزای کچتا سبو بی مشرکان وخضوهم اولیو ایدائی لرا وحصروهم بلک لرا وقدولهم او کیل ایدائی تا کل مرس و دل پارا برچا کے کبر شر کې پرې خود او عقاب الصلاۃ او ظاهری عبادت ایبال سره دعا یو بو زو زکات بس په دې موبل په جلدی شي فایل کې بيزم نمبر آیا دسوره توبې ر فایل تابو کدی توبو با صلا خپل څوک ته خیال کو او عقاب الصلاۃ او کبو زنا واو زکات او غیور کای زکات ایما لقب یا صدر عبادت بوسکل ابیا مالی عبادت ور کل سره پی پی جری کیلا بوبل فقل له سبیلا ان قالی ک ال ارض دی الله غفور رحیم دیتوبوا با سلام یقینا ان الله بخل کے اورہم ک اول کے دے وان احد ک لدار حرب در راشي او اجازت تو غالي په دار اسلام کې چې والا اجازه راکړي دې را पारा چې زه قرآن او سنت خبري واورب چې پته ولګي وان احد كجر يوكاس من المشركين ذا كافر ان استجارك فنايو غالي ستانه اي پیغمبره اجازت زه غالي اجازه غالي زدار اسلام تراجمه ځيزه قران او عرب پیغمبر مخاطب دي امرات الهر اغسوق ته بیا چې له پیغمبر کار چلے فاجره تاغت پلایوارکا حتا اسمع كلام الله تر دې پور چا پداره اسلام کده الله کتاب اووري الګټولې قوري ده الله کتاب کې لبار دې وېزا وکړه سلام دې لپاره زدلته قران اورب کافر دې ارغه قران اورب صلی الله علیه و آله تے پوهه کہ د حق اړلیت ما ته بالغ شي اوس مسلمانان قران ل لراز سما ابغه بیا تورث او دغه کافر ما له د عمل د تا دغه عمل زای صلی خپل وطن ته ورسو یاده مسلمان بادشاہ فرض دی وی ذالک دا اجازت ور کول دیتہ بالله یقین دیتری او بولدا سے خلق تھے لا یال بول چه دای له پویږي په قرانو انه دا په پیا کالو کیف یاقول للمشرکین عاد سرنګ دی بوی مشرکان لرا ټینګي دل پلوزو عند الله اذا الله پلیز وائل در رسولي او پلیز د پیغبر د الله الا الذي لا بغرا خلق عادتم لوس سرلس کړه قبضه اندل مسجد الحرامی پا مسجد حرام کې کی خودیبیا پش کی پشپگم کال تاسو دا لوز کرده یا زبنس داسو په میاز کی با جنگ دی فاستقامو فمستقامو سو پورچی آگئی کلک کی لکم تاس تفق تا پللوز تاسو کلک شئی لہوم آگئی تفق پللوز پللوز موس... لوز پا اسلام کی دمرہ اہم شعر چ الله حب مولانا پیغمبر تو اکلک په خپل لوز ولاره اصوبور چې کافر ولاره الا الله يحب المتقين يقال الله بلا ساتي اخل کو سرا چا وی سال ساتي دلوز ما تولونا واوري ښا په یګی قران زکوی کنا زوخل دا داخ داخلك پختي چلوزه وکړه چې په خپل لوز کلاکی کايفه سرهږي او که چری هغه غلیب شې علیکم فتعسو لا یرقبو هغه خیال له ساتي کی کوه تبارستاسو کی الا درشته ولازم ما ولدلوزو دي تلګوری دا زما بلار دی دا زما زوی دی دا زما دی دا زما تبار دی په مو کافر ناراض تا نه کوي اولد دی خیال ساتي جبال اوس کړه چې زباج نکړو خو دومره خبره چې لاې نغبانې برشو شو یور دوله کووب غ خوحاله کوې تاسو له د افواب په خللو دغ خوږې خوږې خبرې تاته کويبایل کار کوي پلو به زونه دغ د رځپو سنا زړ کې تا تاسپکه او بد ګورخهوا او ډیر د د ده. فاسقون و تلکی دحد لدی ولی اشترا و غرق ردی بی آیات اللہ لالا پایاتلو سمن الدنیا قریلاً جی لگلا نو نمبر ایت توبا <تصفح> ازائی پسا رازی لچندو کو تولن رو را چار تا زمان محکی لشوی خوا <تصفح> لچندو کو خو تولن رو بیان معلوم جی کم صورت تے فرولو سو یا لن بسوائی لکو تیسام شی سڑو اشتراؤ غرق را غی بی آیات اللہ لالا پایاتلو سمن الدنیا قلیلا چھ لگدا فسود دو منشو غی امنکی خلق لرا عن سبیلی لالارد اللہ لال پاکپلو مند یبلو منکی اللہم یقین الكافران سا آنا کارنے ما کالو یا ملون آغا چی غی کائی او مدویل نور خلکم بلای کئی بیاوی لا یرقوبونا اغی خیال نساتی فی مؤمنل پبارا نمو بلکی ایلا نخفلو علای او جده دو خوماسا رشتنا ایمان راڑو ارزبا درشتی خیال ساتم کلا و لازم ما اولا اغی خیال ساتی در لوز و دوا دی جمان دی مسلمان سر روز کلنه و جده پیتنگ لی زبا ام تینگی و اولای دا کافران جي دي او بولبو تا دل هداي زياتي قاول کي دي بیا ترغيب ور کي توبه تا فائن تابو کدهو کفر او شرک نه نو کي توبو باسي لتا سنگ دي پي چالي ر کي بالغ پسڙکي ان الله خبي داي واقاب الصلاه تا او قربو زدا واتو زکات ور کي زکات اوس مسلمان دي د بس پته دي لغي دیر مسلمان آن با پراتی یو لسو لسو بجی برا پاسی لکلو لاتو با خلو وازا وازا کئی امور بار تووی خد بجی تپاگو کلو تپیگا دیر کاری دلی یا بسی دن نابار که دی رچی بار تا کی دی داخ کل مورو پلار دی امش رو رو خور دا چی دلو اللہ پا دی موز نکولو سا سزاور کلی اللہ وی کافر با پس پی جنی زنده ایمان پته تا بس لگی زنده ایمان پا سی شروع کی و زکاة ورگی دا پا اسلام کے اهم عبادتو نریخا او کنا فای خوالو کم ردگا خلاک که توبه و باسلنا استاسو رونا دی و رونا پا سکی دی فی الدین پا عقیدہ که استاغون تا که عقیدہ نا روازنا پا دی رواج و رونا لئی و تا دو لورتای دا اللہ دینی رو دشتے دیلی رو رو دیشتی سوکتستا دیلی رو لیا پردی سره بیکا لیتا پا شریعت کی وکیل وی وکیل تا خزی طرف ند اختیار منشتی چه داغی دا نا ننکا اجازت او اوار اور بات توو که چه زدتا لنکا نده تا وکیل وی لولکا خپل هم کوله چه پردی هم کوله چه پردی نا پرده کهی اچی خپلی پلاری یا روری یا محرمی چی و سر نکیگی انو اغا هم وکیل که پردی هم که هم پردی ناو پرده کن لدهی با لطرزوی هاو خوی پردی سر باو شریعت که اغا انو اغا وکیل که اغا با پتونگو والا تا مالا اختیار را کرده ره اغا بای ولن بای کولا چیل بیا پرده با تیماتا که دا خاول دیو برور د تیږي دا هر مسلمان خزي خپل خاول دی دی رور دے الا مالمؤمنون اخوهت حدیثه کیسوي فایخوانکم فی الدین دا ستا دی په دین کې دا هغه کیدوم د دین اسلام داستانونو د تی ته دی رور ولخ په دې ده گئی ایو بولاو و ته پوسټر حقانی دا وچې د دې ورو ورو لا مو قرار کې علا خال دي طلاق کي امر شي دي د سره ورو دي سره دي تحقیق کومه وي دي څه وي دا ول د دې ورو ورو دا خاون دي دای سي دي چې د یو او سړې په قران سنت نه پويږي دا ولي وي په دې بل کې مشاهدا چل کوي نو دا به ټیکي ورو له کذابو شران دي کذابو طالان دي اي په دې د سره پويګي نه رواج دي امولا وی کزا خلوازو مقتدی بخپشی در امامتی خو تلی تلی دا خبر زیبا میوم نپریدی رو دای خلوازی دای صفاق وره نشکوله او یایی نسخیلو تا دای خو جوانده سره خوری جوانده اچه نر مولای ورطای داگه که نا خلو نکی فا اخوالکم داستاسرون دی فی الدین ولوفصل ال فالتفصيل سر بلو من خپ الحنا حفا جا ت لقوميا غقللك ت پو ولكس كجرغي ما أي ماله هو ف بعد فلووز د دانا وطال بما ع فلووز د دانا وطلو او عبونه لگەي. في دينكم استعاضه ديل کې دین اسلام کې دا نقصان دي ډا نقصان دي ډا نقصان دي لکه اوس مخالفان او کافر وای فقاتلوا اوجدي ائمه تل کوفر له ډاراو بشران له کوفر د دین اسلام چې ایبونه لګای ردا پې دي په کوفر کې د کفر, کفر موقتدا او له ډر دي ائمه جو د ایمان ده اما وکدا او ام په د پیاسي چدين اسلام باندې اعتراض وکاي چې دا شان الدين د نوس بالله لو دا د کفر لې ډر دي دا خبري سوک کوي دا د کفر لې ډر دي ال وي وجري فقاتلوا وجري ائمه تل کوفر مشران ال ډران له کوفر اوله پدي اسلامي اعتراض وکاي تا نو عيب نه إلا هم يقنان داي جدي لا آيمان لهم لشت قسمون داي لرا لعن لهم كتاسو داي اوج لاي وكي ديشي جدي يل تهون منشي اسلام يب اسن طبقی سيدا خلوة للاسي ووا يکانا رل ديشي دي بياه وواي زور بغواري علا تو قاتلو لا تیزی اولی تاسو جنگ لکوئی قوم اللہ خلقو سر لکسو چی مادکلی دیا گئی ایماناو فالقسمونا وهم مواؤ گئی پوخ پاقیرادا کریدا بے اخراج رسول پیستو دا پیغمبر وهم او حال لایچی آگئی بدعو کم رنبای شروع کریدا پتاسو اول مر تیل پڑو بیزال ادا کارو نای کرید تا پیو تا لا ناراستا اتقوا شاوله ايتها يسري گئی ددی کافر دا فلا هو احق اللہ لائق تھے ان تخشفو کتاسویری گئی اللہ نا الکن توبو بلیل کایتاسی بدر اول کی فاتلو تاسو وجلا اذا کافر يعذبه اللہ عذاب اور کیدائی تعالی با تاسو بلاصل ويغزيه اللہ برسوا کیدہ کافر وينصركم الله با امداد که استاسو علیه هم پدید کافرو آه کافر چی واجنی کمزورشی لده مسلمان زلاسی یخ یخ شی ویشنی صدور قوم مؤملین او جونی بشی سینی ده قوم موملان لا جونه دی پسا کافر ورطا ده غسی گرزی لشیفا ده زنی ده مومل پسا کرا سین کافر کمزورشی لده سینی بجونه شی ولی ده پوی گئی راجعوزو اما ملتا او دین اسلام ده قانون تا دشدگریوی لنه تاتر بانی پدی یخیگی ویاش بی صدور قومن او یخی بشی سنید خلق و کم خلق مؤمنیم چی ایمان را رول کری بل ویو زیبا و ویو زیبا ابو بزی اللہ غیظ و قلوبه هم غصد زرونو ددائی ویتوب اللہو ویشفی اللہ با یخ کی صدور قومی مؤمنین ویشفی اللہ بجور کی صدور قومی مؤمنین سنید آن خلق و مؤمنانو او کنو ما فائلی مانا نو کری نو اللہ را تر ایاد کو چنی یشفی فائل سوکتے اللہ اللہ پی یخی ویو زیبو ابو بذی اللہ غیز و قلوبیم غصاد زرونو دا مؤمنانو ویتوب مهربانی بوکی الله توبيه على من يشاء باغ کافرانو چې الله غواړي والله عليب الله پوره پوره ده حكيم حكمت وعلى ذات ته بنا بيچي سي وسړيت تواي چې زبنجا د تاسو اباب الله داغه سي 프리دي تابلا جهاد دي کړي اتي بلي 프리دي اګ حساب تو ايبو دلالو اياتاس غبال ساتي التو ترغو چې تاسو به پر خودهشي محمل علاوه تر ته جهاد او د قتال وکړ لګي نه نه دا ګوال مکو ولما یا علی بالله اتروسه پوری ندي اختار کړی الله الذي زیلاغ غلق جاهدو چې هغه جهاد کوي بالکل استاد سنا ولا بيتاخذو اتروسه پوری ندي ولي هغه من دون الله سوا د الله دا ولا رسوله او سیوا د پیغمبر د الله دا ولا للمقبلين او اولاد بو سیوا د بو بلاندا سو ولي جاتن راستارو دا دو خبرې دي یو بجهاد کوي اځم بپتا د پابددي چې ستا د زلو د کومي حالات پا یو ولاته مالي بي ايوب يخپل پیغمبر تحقاره کوي ايوب ببو بلان رو تحقاره بلی چاہتا نا اللہ تا ہو برای راست کارا دی پیغمبر پر راستا نپوئی گی چی دزرکی سری باغتا بے وائے او مومنانو بن پوئی گی لما مومنانو تبا دخف اللہ راز وائے ولی سور آل عبران کی تاثر یا ایوالنزین آمنو لا تتخذو بطوانتا من دونکم راجعوز نبو سلمان زرک کافر سرا یهودی سرا پروت تے. لده مسلمان بترقیو کی اده ویویلیز مسلمان لید لراش اده سوره توبه علی عمران سوئی تاییه خود تا ده چاپو جولائی که پروتی علم کم زیز دکای قرآن لرازی سالیمت و تالایلہ او گوری که لده تا سوش ماری سوک بچی دی سوک لیٹ رازی سوک سی دی لده دیل قرآن الفاظ دیل مانا ورزی داي پويږي چې مونږه قران کبې ہدایت راکې وې نه له مضا درسلا اپه ترجمه نکېږي رد الترجمه کې د خپل حکم د کولو چې دا نه لو سر سر ما سره چې نه وای نو بل سره وای او سکه په پوي شيته ولا والله خبير الله خبردار دي دا دمتی دا به ما تعبلون هغه چې تاسو گواہی ما جانه للمشرکین بوالع ور ذکر کړي من ځکه ډېره واژنو چې دای بیت الله جوکړی بیت الله پیシー ول راجب کړی له دا مشرکان دی دای څنګه سر... دای سره منځنګو له نظريه او مسجد حرام سوق جوړی چې چا کیمانه اکه امریکا جوړی اسی جوړی دا جوړول لدی جوړول دات شبا ده لره دا, دا عقیده توحید ساتي حج بکای وذله بکای او اوجی بری جمعت عباده پا دیده ما کانا للمشرکینا لدی مناسب مشرکانو لرا ایامرو جوڑا ولدا گئی مساجد اللہی جمعتون اللہ شاہدینا پدا سے حال کی چه گواہی کئی علا انفوسیم پا خبرزاننو بیل کفر پا کفر باندی پا شرک کئی از رکے ام کارون اندہ کوفر کئی اولائی کدگا خلق امیت تک برباد دی اعمالوهم جمعتونا جوڑول دا دی سمراک حجیانو لو بور کئی ستوانو ور کئی جمعتونا دا ٹول دا لیکا اکار دے و کفر دی وفی اللارهم خالی دون دا غا خلق با پور که همیشه علیکا جمعت سوک جوڑی اِلَّا مَا يَعْمُرُو مساجد اللہی جمعتونا دا اللہ سوک ویر من آمن بالله داد یعبروا د پارفاعل او سوجی ایمان را لري د الله پوجو د په یوالي ول یوم الاخر او عبادت را لري پرواز روزه تعالی ردی بالطه وصلگی ر بیاوی واقام الصلاه کبون زنا وات الزکاته ورکیسکاته او ور پسې درمه خبره ولا یخشا او لريگی د چانا الا الله سوا د اے پیر نے یریگی فقیر نے یریگی دغاٹی نے یریگی اعلی بقرہ نے یریگی لجوبات تجوریدوس کلے وہی راکی زما ہر کار, کار کائی لا ایمان دے سہے توحید موسکے زکات ورکائے خود بغیر د اللہ نے مدد چلنے یریگی بے اسباب کا ہاں کہ توڑے در پر سواغستر دغاویریگا مارو لرم راقی ہوئی ریگا خوکاگا او توائی بای کٹ پرابا لیوار رئی اما با تباکی دغت مومن نوئی خوا ولوی اخشا او دیلی ریگی دهجانا اللہ سیوا دالانا فاسا یقین الالائی کدغا خلق این یکولو دیدئی من المحتدین دیدائیت مندل کنار دا جمعاتی جو کنے منگو سر جنگ نکو ابو جال دی عدبا دی و شیبا دی پیسی را جمع کری لرکووی دا خلق و توبور کئی کاری خیر کئی اجعلتم آیتاسو براپر وی سقایت الحاج او بکولن حجانو و عمارت المسجد الحرام او جوڑولن مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر برابر برا وید آغا چا سرا چا ایمان راوڑه ده پا اللہ اپا روز رستان آئی و جا حدفی اللہ او جهاد که دا اللہ پا لارکی نو واو رئی لا یستا برابر ندی برا بر دا کوفر خلق چا عقیده ده کفر شرک ساتی اپا دا غا عقیده حجیانو تاو بور او دا رنگی جمعتو نجوڑای اپنی غاید تا پا اللہ بانی ایمان را اپروز د قیامتي مال ده او jihad کي پلار ده الله کي د دئ سره دغه خلک نه برابر ا کتور توای رواه والله ولا اله الا الله ولا ولا يهدي القوم الظالمين الله توفيق په هدايت نور کي خلکو زيادتي کول کوتا الکبو بلان شوکي الذي عملوا ترغيب jihad او هجرت تا چیمان راڑو وحاج رو حجرتو کی وجادو جہاد گئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی بے ابوالہم پخپلو پیسو والو سے پخپلو بدھرلو آزمو غتی لوی دی در جتل پا مرتبہ کی عند اللہ دا اللہ سرا وولائکہم الفائزون او در کسان خاسم دی کامیابی دل کی دی بشارت او باشی رو هم زیر ورکی غیتا ربو هم رب ددی برحمتن پر احمد سرا ملو دقبل طرفنا وردوانن او پر زامنگای او خوشحالای سرا و جنلاتن پر باغنو لهم دیل پارا فیها پاغین کی نعیب مقیم یامت لا میشه دی خالدی لا فیها دامو ملال با میشه پجنتنو کی ابدا نمیشه ان عجر العظیمو او صواب لوئے دے و تاسوئے چی جنگ و سروکید او زبا پلار دے نیکم دے روحر میں دے اللہ وئی پرینا سڑیا یا ایواللذین آملو او دیمان خاولدانو لا تتخذو تاسو منیوئی آباء کو اخفل پلاران و اقوان کو اخفل رونا اولیاء دوستان کلا ایلستحب گل کفرا کاغی خواقی کفر علال ایمان پیمان ناسي پلار سکه او داسي ارور سکه چته و سارا دوست ساته زړه محبت ساته و مي تولحو چات زړه محبت ساتو لداسي پلار ارور سرا مې انکو استادونه فولاي توب الظالمون لدغمو من عندي ظالمان الله ورتوي زړه محبت کافر پلار ارور سرا هغه کار و سره کاوا واصاحبوا في الدنيا معروفا سوره لقمان کی برائشی او سوره العنكبوت کی برائشی کا خدا کا عقیدہ وقت پلائیں نا چاچ دوستو دوستی وکړه مو منندونه نه دغه پلار کافر ا دغه کافر سرا نه دا وبو بندا غین نه دغه سالم دي قل اوایا الکان اباؤکم قویستاس طلران وابناکم ساسو زمان و اخوالو کم ساسو رونا و ازواجو کم ساسو خضی و اشیرتو کم ساسو تبر و او ساسو مالونا اقترفتو تاسو گڑنی دیخ پا المال لرا و تجارتون او سامان لتجارت تخشونا چه تاسو یاری گئی کسادا ها ده کوتوالی ده او که کافیرو سر تعلقات پریدم او جنگ کوم الو زمان پلار زما رور ده زما زویه ده زمان رور ده او دارنگی زمان خزده زما تابر ده زما مال ده رداغو بطول خراب شید ومساکلو و تر تردونا چه تاسو خواق گره یا غیل را نداسی استادا پلار و نیکسی دا خبر ده دا پار دا کانا احبا الیکم خواق دا چانا من اللح دا اللانا و رسوله او دا پیغمبر دا اللانا و جهادیل فی سبیلیه او دا جنب پلار دا اللاکی فتربسو لتاسو انتظارو کی ایمو منانو حتی یعطی اللہ بی امری شا اللہ راولی فتاسو اقبل عذاب بیاغور کینا دیت لا یهدی القوم الفاسقین توفیق میں ادایت لکی اغاقل کفا سے قانو تا اللہو باستاس امدادو نکری یری گئی ما لقدل اسورکم اللہو یقینل امداد کرے تاثر سر الله